România în direct, cu Moise Guran, la Europa FM. Numărul celor care nu s-au înscris anul acesta la bacalaureat este de 45.000 dintr-un total de 160.000 de absolvenți de liceu. Aproape o treime, deci, dintre tineri care pleacă din școala românească fără, fără măcar să încerce să-și a rămas bun de la aceasta... Dintre cei aproximativ 115.000 care vor susține examenul de bacalaureat începută astăzi, maximum 70-75.000 vor reuși să-l și promoveze. Asta arată cifrele din anii trecuți, dar asta în condițiile scăderii dificultății acestui examen de la an la an. De când s-au introdus camerele de luat vederi în clasele de examen, iar fraudarea bacalaureatului a devenit ceva mai dificilă, Examenul examenul a devenit tot mai ușor, dar chiar și așa, uite, greu numărul celor care trec examenul de bacalaurat este mai mare de 60%. Doamnelor și domnilor, numit cândva și examenul maturității, bacalaureatul este azi oarecum o formalitate pentru unii. Chiar și un absolvent bine pregătit de clasa 8-a îl poate promova, dar pentru mai bine de jumătate dintre cei care termină 12 clase în România, bacalaureatul rămâne un examen de netrecut, oricât de simplu ar deveni el. El arată de fapt starea exactă a educației din țara noastră, iar noi... Ne-am propus să vorbim astăzi despre educație și despre ce e de făcut cu examenul de bacalaureat. E chiar atât de necesar bacalaureatul în, în viață pentru un tânăr? Am putea renunța la el? Ar, ar trebui să fie mai simplu sau ar trebui să fie mai complicat? Ce părere aveți? 0372069599 este numărul la care vă invit să sunați pentru a intra în direct. Madalina, bună ziua! Bună ziua, domnul Moise. Uh, sunt foarte multe aspecte referitor la numărul de copii care nu se mai înscriu. Odată sunt cei care au deja curigențe și da. s-au putut înscrie. Pe de altă parte, să știți că tot ceea ce se întâmplă se reflectă și uh, din cauza profesorilor. Uitați-vă că tot timpul profesorii au făcut grevă și s-au folosit de copii pentru a obține ceea ce. Nu au blocat cuștoresc. totuși organizarea examenelor, așa cum oh, au zis. Dar dacă stăm să vedem, în fiecare an s-au făcut schimbări în învățământ, de fiecare dată s-au schimbat, -au schimbat uh, grilele de examen. Știți că, Mădălina, știți că e o problemă asta. De fapt, în momentul de față, la reformei, sau mai bine zis, lipsa totală a ei, este motivată de faptul că, domnule, n-ar trebui să schimbăm nimic, că ne norocim copiii. Păi și nu, ok. Îmi pare rău. Iar trebuie să înțelegem că această reformă trebuie făcută care obligatoriu reformă? în învățământ. Păi fiecare înțelege altceva prin reformă, prin cuvântul Așa ăsta reformă. Spun. Noi, pe vremea noastră, în momentul în care de dăm examen, examen la liceu, aveam două trepte, treapta întâi și treapta a doua. Da. În acest moment, eu știu că sunt obligatorii doar 10 clase. Nu mai sunt 12 clase. Da. da am examen de înscriere, în momentul în care dai examen, duceai și te la liceul la care îți doreai. În momentul ăsta te înscrie efectiv un calculator. Pe care uh, tu nu faci. e chiar așa. Deci Când? ajungem Mădelina, dacă vreți să vă da. spun că știu un detaliu această situație, de fapt și examenul de capacitate de la sfârșitul clasei 8 a devenit din ce în ce mai facil, așa încât la un moment dat numărul de note de peste 9 e atât de mare, încât nu mai e practicos. Nu, nu este propuzisă. relevant și haideți să vă spun de ce. Vorbim de copii care vin din provincie, copii care nu pot să susțină și să poată să aibă capacitatea să meargă uh, până la capăt. Inclusiv 12 clase. Nu -a luat adevăr, falcul, notele... Stați s așa, Mădălina Mădelina vorbiți 90 cu un copil din, din provincie Vă rog frumos, nu bateți câmpii Iertați-mă, îi jigniți în momentul de față o, pe o, pe Nici nu măcar nu sunt general, în București cele acutați... mai bune licee din țara asta Adică nu vă tocmai înțeleg, Mădelina. Nu, nu, tocmai că nu sunt Eu vorbesc de, de procedura De a se înscrie la liceu Este cea mai proastă posibilă procedură De a fi înscris un copil la liceu Faptul fapt că tu alegi dintr-o listă de zeci de mii de licee, cu zeci de mii de profile, și faptul că noi am uitat că nu mai sunt școli profesionale, școli de meserii, ca să faci o meserie în ziua de azi trebuie să dai bani, să plătești. Uh, haideți să, să revenim la subiectul Bacala ce, face ce facem cu el? Îl facem din ce în ce mai ușor? E bine așa? Îl facem mai dificil? Îl desințăm de tot? Nu, pentru, haideți să vă spun de ce se întâmplă asta. Uitați-vă că este obligatoriu 10 clase. Fica uh, mea este în clasa 11, a trebuit să-i cumper manuale. Am astea, 12. Așa. Nu mă deranjează de lucrul ăsta. Uitați-vă ce este învățământ. Sunt copii cu note de 2. Se, dau, se scad note la purtare pentru absențe. De ce absentează copiii? Da, nu trebuie degeaba prin școală, știu asta. Exact. Deci cum exact, procedăm mai departe? Avem pretenția. Dacă nu facem... Nu, nu știți cum procedăm la... mai departe? Iau da. Eu știu cum procedăm. Să se facă reforma în învățământ. Pentru că avem pretenții prea mari la ceva ce... Asta din cât profesorii nu sunt bine pregătiți Uitați-vă la cazul concret Și cu emisiunea când s-a dat profesoara Am spus că este uh, de limba engleză da. La pica mea la clasă și ea este copil de 9 și de 10 la engleză și îmi spune că ea nu a luat nici măcar o notă de 10 la engleză și copil care este de, de nota okay. 6 Mădălina, subiectul are subiectul subiectul este mult prea larg. Mult prea larg. nu putem pe tot epuiza astăzi. Tocmai de aceea eu îl readuc ori de câte ori am ocazia. Bacalaureatul astăzi însă, atenție, este suma a 12 clase în care niște copii ar fi trebuit să învețe ceva. Se dovedește că mai mult de jumătate dintre ei nu învață nimic. În 12 clase Dar, iar dumneavoastră modelina a spus cumva punctul ei. Dar ei fac totuși niște uh, catedre, niște norme didactice, niște locuri de muncă pentru niște profesori 0372069599, Roberto, bună ziua Bună Moise uh, Am ascultat-o pe interlocutarea ta de mai devreme uh, Parțial sunt de acord cu ea Pentru că de fiecare dată Profesorii s-au folosit de acești copii Pentru a-și obține mai multe beneficii Pe de altă parte nu, nu e ca și cum ar avea cine știe Ce beneficii, adică profesorii Da, poate unii dintre ei Să ne înțelegem, nu majoritatea Au un loc de muncă Datorită faptului că există elevi Că jumătate dintre elevi Stau în școală degeaba și asta Dovedește bacalaureatul De aici încolo pornește dezbaterea Roberto Corect de aici, ai dreptate. E foarte adevărat că, revenind la subiectul emisiunei tale, nu trebuie ca copiii sau acești elevi care dau bacalaureatul să ia toți bacalaureatul. Da? Păi nu-l nu nu cam Noi 60%. Păi, na, nu îi ajută nici pe ei, nu ne ajută nici pe noi. Nici pe noi ca societate nu ne ajută. Deci da? în 2015 uh, a fost o spectaculoasă creștere de la 59% la 67, 66% rata de promovare da? la bacalaureat în condițiile cauza... în care au fost foarte ușoare subiectele. Așa sunt a, în fiecare asta an. E motivul, asta e motivul. Bun. Da? Dacă o să fie subiecte ușoare, o să avem mulți care iau bacul. Și care e problema nu, dacă sunt ușoare și au mulți care iau bacul? Păi... Uh, cum o să-i ajute pe ei în viață? Cum o să ajute ei societatea când ei n-au nicio treabă cu sportul ăsta? Sigur, faptul că nu iau bacul nu să-i ajute. Nu, nu ne ajută nici pe noi. Deci nu ne ajută nici pe noi. Roberto, societatea noastră se prostește și cu și fără hârtia aia pe care scrie că ai internalizat și că ai absolvit bacharat. Eu vorbesc acum, poate sunt un pic subiectiv. Pentru că eu lucrez cu oamenii și uh, am nevoie de, uh, cum zic eu, de o, marj, o plajă de oameni de unde să-mi aleg colaboratorii. Da? În, în momentul de față nu am de unde să-i aleg. Vin oameni cu foarte multe diplome, facultate, master, uh, nici nu mai țin minte ce am văzut acolo. Și când îi întreb ceva practic, nu știu. Nu-i duce mintea, nu au treabă cu, cu chestiile astea. Da? Au o diplomă. Sau poate, exact, poate hârtia respectivă a căpătat mai multă greutate și mai multă importanță decât ar trebui. De-aia vă întreb, mai contează bacalaureatul sau nu? Bună ziua, Loredana! Bună ziua, Moise! Eu sunt în ambele tabere. De foarte mulți ani lucrez în educație, personal didactic auxiliar și de foarte mulți ani sunt și părinte. Ce înseamnă personal didactic auxiliar? Personal didactic auxiliar înseamnă pedagog școlar, adică sunt personal didactic, dar nu pretau mă ocup de elevii care locuiesc într-un internat sportiv. Ca părinte spun că sunt total uh, nemulțumită de forma bacalaureatului din ziua de astăzi. De ce? Copilul meu a terminat la cel mai bun liceu din orașul meu. Matematică informatică. A, cel mai greu bac, adică bac 1, matematică 1, este foarte greu, informatică 1 și limba română. Pe partea cealaltă și-a luat bacul cu un 8 și pe partea Așa. cealaltă, elevii mei dau bacul la română, geografie și logică, care presupune șapte lecții. Șapte lecții. Nu-i se poate să întrebi un profesor de logică. Ai făcut patru ore de pregătire dacă ești tuturor și n-ai învățat nimic în clasa nouă la logică și îi cu nota 10. Așa. Și eu ca părinte sunt extrem de nemulțumită de situația asta. bacare are și copilul meu, bacare are și un elev care dă logică. Ce spunea Robertul mai devreme, păi el și-a dat singur răspunsul. Cum să fii de acord să ia oricine bacul, să meargă oricine la facultate și după aceea să vezi că nu sunt în stare nici ca vânzător să lucreze? Și deci soluția ar fi să ce? Soluția ar fi dacă meriți să iei bacul să iei. dacă nu poți să faci o meserie. Cine spune că nu poți fi un om respectat dacă, dacă practici o meserie? Da. Cine spune că ești mai respectat dacă ai bacul luat cu patru lecții? Logica să predă în clasa nouă. În liceul meu, logica să predă în clasa nouă. Ai știut lucrul ăsta, Moise? Da, și vii și Clasa nouă s-a introdus din momentul în care, de după Revoluție, practic din 1990, eu eram într-a zecea la Revoluție și am recuperat logica aia un trimestru, să știți. Dar pe de altă parte vin eu și vă întreb pe dumneavoastră, stimați ascultători. Uh, vedeți? În momentul în care vorbim de meserii și despre ce facem în viață Logica este cea care e necesară unui copil Probabil că da 0372069599 Bogdan, bună ziua Salut, salut Moise Salut dragi ascultători Eu o să spun, o să răspund exact la întrebare Și o să spun părerea mea așa foarte scurt Sunt de părere că ar trebui reintroduse acele școli profesionale În care tinerii să învețe o meserie iar examenul de bacalaureat să fie îngreunat nu doar o dată, nu doar de două ori, de trei ori. Eu cred că ace, acea, acel examen este o, nu știu, o sută prin care noi uh, alegem de acei. Ei, începând, începând. începând de când să fie îngreunat? Că, deci dacă ar fi mai greu, uite, de exemplu, anul ăsta decât anul trecut, probabil că rata de promovare ar scădea de la 66% undeva la 40%. Ar fi perfect. Am terminat am ieșit de foarte scurt timp de pe băncile facultății și am văzut oameni, Care adică facultăți? tineri... Care facultăți? Dau faliment facultățile. Eu, C eu știu. Nu eu o să am mai aibă de... studenți, mă înțelegeți? A fost un șoc pentru ele atunci când s-au introdus camerele am... de la vederi. Eu am înțeles, dar în fiecare an, doar la Politehnica unde am terminat eu, termină, au luat licența sute de elevi. Domnule, ce fac acei? Doamna dinainte a spus foarte frumos, ei nu știu să lucreze nici ca vânzători. ar trebui? Prea multe, prea multe facultăți, raportează la numărul de tineri. Ar trebui renunțat la câteva facultăți care sunt și incompetente, multe dintre ele. Bogdan, mare atenție, ponderea absolvenților de facultate în societatea noastră este sub media europeană. Că există impresia asta, doamne, că există o inflație de absolvenți de facultate. Nu, noi suntem la câteva procente în urma țărilor din vestul Europei. Păi bun, am înțeles, dar la noi, față de școlile europene, unde am și călătorit și am văzut, ei fac și lucruri practice. La noi, în facultate, nu se mai face ceva practic. Învățăm doar teoretic. Păi, ok, deci asta este deja o altă dezbatere. Mai las, altă, lasă, lasă. ce trebuie să facem cu Bacu? Ca... Cu Bacu ce facem, Bogdan? Îl, îl face mai dificil, asta ziceți noastră. Eu, fac, eu spun să-l facem mai dificil, pentru că sunt co copii incapabili de o facultate. Iar pentru Hai. acei tineri ar trebui o școală profesională. Nu cred că este o dezamăgire, eu cred că ar trebui să fim mândru că știe o, o specializare, că știu o meserie. Da, nu mai există meseria și în toate domeniile, chiar dacă noi, ca populație, ca popor, ne dezvoltăm pe zi ce trece, meseriile rămân. În da. Frâna asta, să asta știți că, e, din multe puncte de vedere, este la noi, la părinți În sensul că, în cele mai multe cazuri, părinții zic Băi, dar trebuie să-i dau copilului meu șansa să facă și el o facultate De ce să-l duc la o școală de meserii? Poate nu o să reușească după aceea să, Nu n o să mai aibă șansa să meargă la facultate 0372069599 Avem o prim primă opinie că BAC-ul ar trebui să devină un examen mai dificil Ce spuneți Elena? Bună ziua! Da, sunt de acord. Bacalaureatul trebuie să devină un examen mai dificil, dar în același timp ar trebui, în vedere, și faptul că uh, chiar nu trebuie să dea toată lumea bacalaureatul și chiar nu avem nevoie de, uh, nu știu ce procent uh, uh, foarte mare, de tineri care își iau bacalaureatul. Uh, ar trebui, după părerea mea, uh, făcută o ofertă în învățământ în funcție de cererea de forțe de muncă de pe piață Și uh, această cerere uh, probabil că ar trebui stabilită după un studiu care să prevadă în următorii ani ce ramuri uh, din industrie sau agricultură se dezvoltă și ce cereri ar uh, exista în următorul Nu de e chiar așa. Deci nu e chiar farmacie. E un... Ce spuneți la e. e ceva foarte dificil. Păi nu e, clar că nu e, dar nici n a fi chiar așa din afară, nu? Să ne putem doar acolo dacă în orașul meu sau în apropiere de orașul meu este o universitate cu nu știu câte facultăți. Elena, știu... v mai povestit. Ce vârstă aveți noastră, Elena? 3 de ani. Ok, atunci cred că sunteți, o să vă sune cunosc cu ce vă spun acum. Deci, da. după Revoluție în anii 90... Mă rog, da. hai să luăm altfel Înainte de Revoluție era în mare vogă să te faci inginer Sau, mă da. rog, ceva așa, de felul așa. acesta Inginer de orice fel, da? Așa. După anii 90 a, de, Din contră a, Era la Politehnică Nu se mai ducea nimeni Erau, Se intra așa, pur și simplu, prin înscriere uh, Toată da. lumea se repezise se Să facă dreptul, să facă AS-ul Ziceau, Domne, ne intrăm, da. trebuie să știm afaceri Să facem management, să facem pf, da. Tot felul de lucruri la sfârșitul anilor 90, în 2000, când a început relansarea economică, practic, era criză de ingineri în România și o inflație extraordinară de economiști și juriști. Da. Deci, după care, da, s-a produs din nou o rotire. În momentul de față, de exemplu, toată lumea zice, să ne apucăm de informatică, să facem informatică, să facem informatică. Acum nu știu cât de aici încolo, și într-adevăr eu, în continuare e criză de informaticieni în România, deși e clar că România are cei mai mulți din pe cap de la mie de locuitori din Uniunea Europeană. Ei, dar dacă peste 5 azi... ani, dacă peste 5 ani, ne trezim că sunt prea mulți informaticieni și că programarea asta, că nu se fac, nu sunt toți genii în domeniul informaticii, să ne înțelegem. E adevărat. Dar fiecare întreprindere are nevoie de un informatician, cât de mic o fi ea. Și dacă nu ai nevoie de unul care să fie permanent angajat, ai nevoie de serviciile. Și de unde știți? că peste câțiva ani programarea asta de bază, să-i spunem, nu vor face softurile adică roboții. Adică, nu, nu știu, nu va mai fi nevoie pur și simplu de un om care să facă așa ceva. De unde știm asta? De-aia vă spun, nu, e dificil de pare, anticipat un astfel de val. E foarte dificil de anticipat, nu că nu adecărat. se poate face dar totuși n-am fi atât de pe lângă pe cum suntem acum, adică toată lumea termină liceul, ca bacalaureat într-un fel sau altul, toată lumea se înscrie la o facultate, o termină într-un fel sau altul pentru că vorba aceea, dai banul și ei diploma, asta nu e școală. Păi pentru asta... că asta, asta, este, asta este scopul școlii în momentul de față, producția de absolvenți la hectar, nu știu cum să vă spun, adică ea se justifică pe sine școala e sufici... și este suficientă. Nu mai ai nevoie ca tinerii respectiv, să-și știe ceva, să se descurce în viață. Așa ceva nu există ca valoare în societatea noastră, hai să fim sinceri. 0372069599 206 întrebarea e ce facem și cum schimbăm, dacă vrem să schimbăm. Edi, bună ziua! Bună ziua, bine v-am găsit, domnul Guran. Uh, aveam doar o remarcă de făcut. De fapt, alu? Cool, vă ascult, scuze. Alo? Da, da, da, noi vă auzim. Uh, în primul rând, numărul de, de copii care s-au înscris în BAC este mai mic. Asta și din cauza sistemului, din câte știu eu și am informații clare, eu o mică înțelegere. Domnule, cei care consideră profesorii că au șanse să reușească să facă ceva în BAC sunt promovați. Ceilalți rămân pentru toamnă. Așa, și care e problema? Uh, eu vă, spun, eu vă spun că statistic ei nu se mai înscriu după aceea sau o parte a lor se mai înscriu. Pentru că dintre cei care, deci uite, anul ăsta vă spuneam, sunt vreo 20 și ceva de mii care n-au da. luat bacul în anii trecuți. Dar atenție, nu în anul trecut, în anii trecuți. Deci din anii trecuți mai vin 20 de mii. Noi acum lăsăm în urmă 45 de mii. Mă înțelegeți? De fiecare dată da, da. procentul ăsta crește. Eu pun problema astfel: Dacă este bine... Să fie bacul foarte drastic, foarte dur și asta să limiteze accesul copiilor către facultate. Păi cine a zis să fie foarte drastic? Problema este că e derizoriu în momentul de față. Subiectele Nei sunt pare. derizorii. Asta s-a asta dovedit până acum. Nu știu cum o fie anul ăsta, că încă nu știm subiectele. Da? Mă gândeam că atâta timp cât un copil ia bacul și reușește să ajungă într-un centru universitar, se mai prinde ceva de el. Adică am avea de ales între a obține niște copii cult sau, mă rog, mai informați, mai deschiși, mai... sau a obține mai mult, știu eu, muncitori care, în facultate, să-și găsească ceva de lucru, în măsura în care se mai poate găsi ceva de lucru în țara asta. Faptul că bag nu bag nu-i ajută. Uh, deci, dumneavoastră, până la urmă, Edi, sunteți pentru un bag mai ușor sau pentru un bag mai dificil? Nu, pentru un bag mai dificil. Încă adevăr. Pentru pentru începând este. de când? Trebuia început de mult. Păi da, știu, trebuia începând de mult. De a, în același timp trebuie să recunoaștem, dom'le, calitatea a copiilor la ieșirea din școală este slabă. Este normal și firesc să le dăm acum un bac care să îi pună pe burtă? Bun, dar asta nu înseamnă că e vina profesorilor. La părinți nu se și nimeni. Oare nimeni nu spune problema, dom'le, părinții, ce au da. făcut părinții? C cât s-au luptat părinții pentru viitorul copiilor lor? Doamne, ce au făcut, ce n-au făcut, rezultatul e fix același. Pentru că, să vă spun, mediu e, mediu e ăla care este. În momentul în care copilul ia note de 7, de 8, de 9, de 10, ca părinte, așa. zici, bă, hai că nu fi chiar așa foarte prost. După care te zici că ia unul la bac sau patru. Și te întrebi, băi, dar de ce? Că avea 7, 8, 9, 10? Da, pentru că scopul era să treagă clasa, de fapt. V-am zis, producția la hectar de copii, păi de absolvenți. nu sistemul este vinovat, pentru că trebuie să raportăm... Ce înseamnă sistemul? Sistemul e făcut de oameni, Andy. Noi suntem aceia. Deci tu acela da. nu sunt om eu, nu știți eu vorba eu -s -s. poetului. Da. Deci, cum procedăm cu bacul? Facem mai dificil. Eu zic că introducem din nou sportul la bac, toată lumea a la 10 la sport și smarești imediat la bac. Ce credeți dumneavoastră? Eu am dat bacul la sport, am fost prima generație, alergat noastră mii de metri în 3 minute și atunci să ziceți că. Că, că, spun, e, da, că e puțin glumă. Da, nu, să fie. vă spun eu că nu e chiar așa ușor să iei o 10 la. Eu am luat 10 la sport, uite la BAC, dar vă, vă asigur că n-a fost ușor. Adică chiar am muncit pentru asta. 037206959 Andrei, bună ziua. Bună ziua, da, și eu am luat 10 la sport și a fost o treabă foarte bună. Îmi pare rău că toată lumea... Nu e ca și cum n-aș fi dat matematică, română, exact. istorie și alte nu, lucruri. Da, exact, am dat... N-am dat matematică când am fost pe profil uman, dar română, limba engleză, istorie și la legii de sport. Oricum, s-au dat mai multe probe decât uh, acum, când am terminat eu, și eu cred că e destul de facil și acum. De ce să nu-l păstreze așa? Facil. Poate. Da, e foarte facil. Și așa ar trebui de să rămână? Nici, nu știu exact. Într-un fel, parcă aș vrea să fie puțin mai greu, dar având în vedere, cum am spus urmea de vreme, despre nivelul elevilor care ies de pe băncile liceului, e mai bine să rămână așa. De ce să, de ce să rămână? De ce să facă mai greu? Ok, atunci ne putem mulțumi cu asta, măcar. Știm o treabă andrei. Da, e asta e nivelul, nu ai ce să faci. Și fără o diplomă de, de, de bacoliat, nu te mai angajează nimeni. E într-adevăr da. o problemă asta, într-adevăr, fără o diplomă culect. de bac, dar vedeți dumneavoastră că diploma aia nici măcar nu reflectă nivelul de cunoștințe reflectă, Absolut deloc. Da, dar, deci de cu diplomă sau fără diplomă, riscul mare e să-l păcălești pe angajator. Să zici, hai bă că știu și eu să fac ceva în viață, când de fapt nu știi. Și o să înveți da. pe banii lui. Corect! Corect, dar uh, și asumă riscul. Acum mai triste e atunci când angajatorul te întreabă, dom'le, ce note ai avut în liceu? <laughs> Cu ce medie ai terminat în liceu? Asta e absurditate. Mă rog, important e că sunt oameni care știu să facă lucruri și dacă n-au diplomat de bacaloriat și se descurcă bine și fără diplomă de bacaloriat. Deci, nu asta e alată nivelul lui. Deci bacalaureatul <laughs> ar trebui să rămână așa cum e? Spuneți dumneavoastră, n-ar trebui să mai schimbăm nimic, că oricum nu folosește. direct. România în direct. La Europa FM, te ascultăm! Mie mi se pare că Andrei a avut până acum cel mai pragmatic punct de vedere. Ana, bună ziua! Bună ziua! Da, e, nu știu, eu am terminat de 10 ani liceu și discuția asta și la ce se ajunge învățământul din ziua de astăzi mi se pare tragic și mă apucă plânsul pentru că am atâția prieteni și prieteni de familie. spuneți mi la ce v-a copiii... folosit liceul. Ce ați făcut după liceu? În ăștia 10 ani de când ați terminat, ce ați făcut dumneavoastră în viața, Ana? Am făcut o facultate, o facultate care am terminat-o și lucrez în cu totul alt domeniu pentru că piața e plină de așa ceva. De curiozitate, și... ce facultate ați făcut? Uh, am făcut inginerie uh, mecanică, dar optometrie ca specializare. Așa, și, și... v-ați a... angajat ce? Păi am amăzat în timpul facultate, am lucrat pe specializarea care a făcut o facultate, optometrie. Și după aceea, de ce v-ați angajat în alt domeniu? Uh, bani puțini Mm -hmm. imposibilitatea de a trăi fără ajutorul părinților, ce să faci cu 1000, 1500 de lei să plătești și întrețineri, și mâncare, poate și o rată, bani. Așa, de și ce v-ați angajat? În Dar, na, de domenii. Unde se crește că mai mult, unde poți să avansezi într-o firmă multinacională cu posibilități de avansare, de creștere a salarii. Deci v-ați angajat într-o multinacională pe post de... Post. Ok, bine, nu insist. Și atunci ce regrete aveți până la urmă? V-ați descurcat în viața, Ana. Eu da, dar e tragic ce văd în jurul meu. La prietenii mei care au copii, care unii sunt mai mari, unii mai mici, în clasa a doua vi se pare normal să intre în depresii, să se îmbolnăvească, să fie internat în spital, să ajungă să ia distonocalm din cauza materiilor și a multă materie care se învață să degeaba. Să părinții bănuiesc distonocalm. Nu. Copilul a luat distonocalm. De la nu cine a luat distonocalm copilul? De la medic. Ca să revină că era deprimat și toate cele. Și bolnav și nu se știa de ce. Distonocalm pe bune. Mă rog, nu mă pricep, nu mă pricep. Bine, da, Ana, bine. haideți să luăm altfel Deci dumneavoastră până la urmă Deși spuneți, ok, am făcut un liceu O facultate care nu mi-a folosit M-am angajat în altă parte Acum am un job mai bun într-o multinațională Practic ați fentat Sau mai bine zis, v-ați descurcat cu sistemul actual De ce n-ar avea și alții șansa dumneavoastră? Uh... Bine, eu m-am descurcat cu sistemul vechi În care nu era o camere de supraveghere în săl În care mai puteai să copiezi Acum să -o, o dăm pe bune Așa. Deci acum Se învață foarte mult Se învață degeaba Pe dincolo, că am avut ocazia să stau Și câteva luni din Acolo se axează Cum a zis și un domn mai devreme pe o specialitate, pe o materie. Învață șapte materii din 20. Nu și asta. ca noi 20 din 20. Așa este. E, e și numărul materiilor important, dar cred că și structura cunoștințelor este altfel făcută. Da, e o altă discuție. Până la urmă, ce facem cu bacalaureatul? Bună ziua, Călin! Bună ziua, Moise! Cred că până la a ne gândi ce facem cu bacalaureatul, având în vedere că bacalaureatul încheie o etapă, ar trebui să ne gândim ce facem până la laureat. Eu cred că în acest moment, ca să nu riscăm să stricăm lucrurile mai rău decât sunt, îl păstrăm așa cum e, începem să modificăm dinainte. Adică, nu știu dacă dumneavoastră știți, dar eu vă spun că în România există la sară patru copii de clasa 1, a 3 și a patra care fac orele cu, același, cu aceeași persoană. Deci, începem cu clasa 1, 2, 3... Dar știți de ce asta? Da, ca să nu-și profesorii uh, nu. locul de muncă. Nu, asta. îmi pare rău să vă spun, aici e, cum să zic, o coaliție a sistemului și a părinților și a tuturor. S-a încercat nu, nu. la un moment... Deci nu sunt copii suficienți, să știți, în comunele, din satele Bun. din România nu sunt suficienți copii. Dar în momentul în care insisti măi, ăștia de clasa 4, a 3, în cl de clasa 1, a 2, trebuie un, un sat la noi să facă școala și sunt 4 copii... Când refuzi să accepți un sistem prin care autobuzul școlar îi duce, îi strânge pe toți dintr-o comună, să zicem, și se face de o clasă, atunci, na, sunt patru copii, nu poți să angajezi pentru fiecare câte un învățător. Și atunci fac, într-adevăr, cu un învățător, clasele a 2 a doua, a treia, a patra, într-o singură clasă, că câte patru copii din fiecare, în total se strâng vreo cinci pe douăzeci. Bun, deci, acel copil care beneficiază de 25% din timpul unui alt copil care e într-o clasă obișnuită, să zicem, da? Din start nu are nici acelea șanse, nici până la urmă nu e egal. Așa este, da. Nu... Bun, atunci acolo trebuie să lucrăm. Nu, da, nu, acolo, acolo, acolo iertați-mă. Nu, aici este vorba de... În primul rând, autoritatea locală și părinții prin autoritatea locală sunt cei care pot opta. Adică din punctul ăsta de vedere, să știți că ce a contat cel mai mult au fost contractele de reabilitare a unor școli care nu aveau copii. Au luat bani de la guvern, bani europeni Primarii au zis, hai domne, facem și noi un contract aici Dăm și o șpagă și așa mai departe Mă înțelegeți? Iar părinții au zis, lasă domne, să meargă copilul aci la noi în sat Și s-a trezit că nu sunt suficient copii Că înainte nu știau că sunt, nu sunt suficient copii Că sunt de aceeași vârstă Că mai sunt zeci sau o sută de persoane într-un sat Mă înțelegeți? Mă da. uh, po Poate nici nu e foarte important Din ce cauză se întâmplă chestia asta dar îți spun că eu am întrebat un secretar de primărie, domnule, de ce faceți chestia asta? Mai cu seamă că aveți în centru de comună o școală reabilitată și aveți un autocar. Și mi-a spus, asta se supără domnul profesor că rămân fără job. Este okay, adevărat dar și asta? Și pe zis. ei acolo. Da, da, da, da, și da, da. Faceți din patru sate, faceți patru clase, dar nu patru clase din astea mixte, patru clase de a, o clasă de prima, una de a doua, una de a treia, una de a patra. Și începând de, a, de acolo. Facem toate lucrurile așa cum trebuie, și la momentul, nu știu, peste 12 ani sau așa, ceva de genul ăsta, atunci putem să ne punem problema, schimbăm sau nu schimbăm bacalaureatul. Mm. Dar în momentul ăsta, riscăm să-l stricăm și mai rău. Mm, nu, vorbim lucrurile despre două... Deci că... e atât de interesant ceea ce spuneți, Călin, că să mă ierte Alex, că mai și Diana, care mai stau puțin pe linie, că nu pot trece mai departe. că linie foarte interesant ceea ce spuneți dumneavoastră. Dar n-are legătură. Pentru că cea mai mare parte a copiilor despre care dumneavoastră vorbiți de la sate, nu ajung să dea laureat. Da, nu așa ajung da. să dea bacalaureatul. Deci dumneavoastră ziceți, ok, nu schimbăm bacalaureatul în momentul de față, că ar fi un șoc pentru cei care sunt deja în liceu. da. Ar trebui, da, ar trebui să schimbăm tot sistemul. Iar eu vă zic așa, sistemul, deci dacă vorbim de copiii de la țară, acolo sistemul este integrat. Adică de vină sunt toți și... Profesorii acolo unde țin de catedre mort copt și părinți unde țin neapărat să meargă copilul bă, 10 metri până la școala din sat. Uitați-vă deci satele românești sunt depopulate nu mai există sau populația e foarte puțină, deci numărul mic de copii de asemenea. În schimb crâșmele, frățioare, știi cum? Duduie Duduie crâșmele. Iar noi vorbim de bacalaureat Da, pentru că pf, aici ar mai fi o altă chestie, dar e o altă temă adică când și mele duduie, de ce pentru că avem, suntem o țară de asistat social. Ok, în regulă, trebuie să l ajutăm. pentru că pe asistatul poate. Călin, așa este, deci este într-adevăr un lanț al slăbiciunilor. Pentru că asistatul votează, pentru că el depinde foarte mult de baronul local, care, mă rog, e în cele mai multe cazuri primarul, pentru că mai departe baronul central depinde de baronul local, iar acela nu are interes să schimbe sistemul, pentru că atunci s-ar schimba niște lucruri. Da, astea sunt realitățile de la noi. Dar școala e importantă. Hai să vorbim totuși astăzi de laureat. Alex, bună ziua! Bună ziua, Moise! Vă ați uh, Bologna, Bolonia. Sistemul Bolonia. Da. Tratatul de la Bolonia. Deci, România a aderat la Tratatul la, la Bologna, și asta înseamnă că va trebui să respecte ceea ce spune Tratatul de la Bolonia. Corect? Așa. În țările din Occident, într-adevăr, sunt foarte mulți uh, foarte multe persoane cu studii superioare. Dar, prin tratatul la Bologna, nu este obligatoriu să aibă și bacalaureat. Există un sistem care se cheamă școli de formare profesională, grad superior, de 2 ani, care, în care, prin care se dă un titlu echivalent a titlul universitar, deci grad superior, da? și se poate ajunge la să faci ciclul ăsta fără a lua bacalaureatul. Ok, Alo? deci dumneavoastră spuneți, Alex, că ar trebui să reformăm sistemul de învățământ, astfel încât cei care nu reușesc să ia... Da, asta presupune să facem un bacalaureat mai dur, totuși. Corect. Iar cei care nu corect, reușesc să ia corect. bacalaureatul să meargă, dacă doresc, într-un ciclu de formare profesional de 2 ani. În, în, da, în grad, de grad superior. da, Există ciclul de formare super, uh, profesională grad mediu, care este echivalentul de la noi de la școlile profesionale, Așa. și grad superior. Pentru gradul superior nu este nevoie de bacalaureat. Nu că ar trebui. O să facem lucrul ăsta. Pentru că am aderat la, la, la sistemul Bolonia. Suntem da. obligați să facem lucrul ăsta. Mie nu mi se pare că există un interes foarte mare dinspre partea statului. Adică da știu că a există. Tratatul... <laughs> da. Tratatul e semnat. Așa este, deci da. Nu are ce face. Trebuie să meargă pe chestia. Au fost niște interese. Toate facultățile alea au apărut ca ciupercile după ploaie. Aveau nevoie de carne de tun. Ori fi apuntele ca ciupercile, acu 20 de ani, între timp, sunt acreditate? Corect. Cele mai multe dintre ele. Dar sunt, eu știu, destul de mulți studenți din universități de tipul ăsta acreditate care nu au nicio legătură cu studiile superioare. Deci Nu au profil intelectual. Nu au ți căutat acolo. Asta nu înseamnă că sunt inferiori Asta nu. cu profilul intelectual pentru absolvenții de facultate, să știți că e o bare discuție. Dar nu, nu ne propunem noi acum că jignim prea multe lume, Alex, pe bune. Adică... Nu, nu, nu! nu. De ne... ce jignim? asta e adevărul. Nu, adevărul. Pur nu, acesta simplu, este un... Nu e nimeni inferior că nu poate să facă... Deci eu dacă nu am condiție fizică la nivelul unui sportiv de performanță, înseamnă că trebuie să mă simt jignit? Nu! Da, Nici da. cineva care nu are, nu are, nu are capacități Manipulați, da? Manipulați discuția Manipulați discuția în momentul ăsta Alexei, eu sunt un profesionist în acest domeniu Și nu vă pot da voie să vă duceți unde veresc dumneavoastră Adică no, uh, și, eu... și mai am o singură precizare da. Scur, scuze uh, Niciodată n-au fost 12 clase obligatorii Tot timpul au fost 10, 10 Niciodată n-au fost România 12 clase okay. 10, 10 deci domin foarte bine domeniul. Bine, vă mulțumesc foarte mult, Alex. Mai în să vorbesc și cu Diana, mai ales că a așteptat pe fir. Vă mulțumesc, Diana. Vă ascultăm pentru 40 de secunde. <laughs> Bună ziua, domnul Moise. le dat să precizez că eu sunt de părere că ar trebui să fie un examen de bacalărat destul de sever. Nu foarte sever, nici foarte lejer, cum este în momentul de față, ci să fie de un nivel mediu astfel încât atunci când ajungi la o facultate bună sau rea în funcție de capacitățile tale să poți să te descurci să ai abilitatea să poți să înveți să știi cum să înveți Hai și să, vă spun să de ce fi ai binind. un drum Diana, îmi tare teamă că în momentul de față pur și simplu nu avem nici cadrele didactice care să facă un examen sever care să urmărească într-adevăr abilitățile copiilor Ba din contra, zice sistemul așa cum a fost el conceput până acum sau chiar printr-un examen mai sever n-ar face decât să profite celor care organizează meditații particulare. Uitați-vă cum sunt concepute programele de studii în momentul de față. Uitați-vă cum sunt puși copiii să memoreze mecanic niște lucruri cu care nu rămân după aceea sub nicio foră. Ce-ar însemna severitatea? Păi, probabil accentuarea acestei linii. Eu zic că totul trebuie desfințat și reînființat de la zero, dar mă rog, am impresia că sunt singurul. România în direct cu Moise Guran la Europa FM